شراب الذين آل عبادهم وايضا جور عليهم ربنا أشرب الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. Subhanak laa a'lamu illaa maa 'allamtana innaka antal 'aliimul hakiim. amri wahlul 'uqdatam min Alhamdulillah tuan-tuan muslimin segala rahmat Allah syakalian. Di atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu ini marilah sama-sama kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu ada setiap kehidupan kita setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita daripada sebesar-besar nikmat hinggalah sekecil-kecil nikmat yang terberikan kepada kita kita mohon semoga Allah berikan keberkatan dapat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa dan jangan Allah kala jadikan nikmat itu sebagai satu ujian dan cobaan yang boleh menyesatkan azki ah, kita daripada ajaran Islam yang sebenar. Tuan-tuan dan rahmati ya Allah sekalian. Pada pagi ini kita mengisi kekosongan ada ini eh uh, mari sama-sama kita uh, memuhasabahkan diri kita uh, untuk kita menjadi hamba yang benar-benar soleh, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Jadi apa itu doa Dan apakah konsep doa itu So doa inilah amalan harian kita Setiap hari kita baca doa Jadi kadang-kadang Ilmu tentang doa itu kita tak tahu Tuan-tuan angkat tangan macam mana untuk berdoa Pakai orang tewa angkat tangan Kita pun angkat tangan juga Betul tak? Betul Contoh sepuh muka pun orang tengok orang oh, sepuh muka, cepat sepuh muka juga. Orang kata sepuh muka ni, ah, dia pun tak sepuh juga. Jadi banyak. Jadi kita beramal dengan ikut saja. Ayah belajar daripada dulu, dari kita sampai besar, bab doa pun semua kita ikut. Taklih. Ada musyadadu, doa. So, ah. Jadi tanpa ada ini tentang doa, so, ah. sebab waktu kadang-kadang dia lepas bayang terus bangun dia Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam tak sempat bagi salam kedua dah bangun lah eh? ha. Sebab apa dia melihat doa ini satu perkara yang tak penting bagi dia Sedangkan dalam Islam Doa itu satu perkara yang penting Al-doa shulah al-mu'mini Senjata bagi wabud Dan begitu juga dalam Al-Quran Kutang doa banyak tuan-tuan sebut Semuanya dengan menggunakan kalimah al Ya, sel amar, sel amar ni maknanya perintah, ya, perintah. Amar lawannya doa, ya. Bila dibuat amar ni irlah kalau buat amar Tuntutan daripada orang atas kepada orang bawah. Aminus walaikum Dirikanlah Hidupkanlah sembahyang. Itu perintah Allah subhanahu wa taala kepada hamba-nya supaya perintah sembahyang. Tetapi bila kita doa, ya. Robbana atina fitnah, Allah berikan alamat. Artinya diambil pemohonan daripada orang yang bawah, hambal kepada orang yang kepada sya'at atas, iaitu Allah subhanahu wa taala itu dipanggil doa. Iaitu doa ialah Allah beradina ilal akmal. Tentu daripada orang yang bawah kepada orang yang lebih tinggi itu dipanggil doa. Manakala perintah tentu daripada orang yang atas kepada bawah itu dipanggil perintah amal. Contohnya rahmatkan Allah sekalian Doa ini Setiap hari kita ada berdoa Walaupun kita tidak ucapkan doa Dengan mulut kita Kadang-kadang kita merayu berdoa Dan melalui hati kita Kadang-kadang manusia ingat Tentang doa tapi kadang-kadang manusia lupa Itu piramdi tu kadang-kadang dalam berdoa pun kita ada kadang-kadang Ya, okay. Bila kita senang Kita lupa nak berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau berdoa pun sambil lewat saja Ya, tidak ada penghayatan sebagaimana yang diceritakan oleh eh, Ustaz Harmi semalam Ya, bukan sekadar doa, tapi ada sebalik doa tu. Apa itu penghayatan dan pergantungan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saya cukup sedikit malam tentangnya. Doa ah itu pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pergilah dinama satu boma satu orang berubat itu ayat yang sama juga tiga kali juga fatihah juga dibaca kepada orang sakit syarak tapi macam kita baca baca fatihah tak lengkap semua semua apa ha. selapa pergantungan kita dengan Allah subhanahu wa jadi begitu juga doa ni tuan-tuan Doa bukan sekadar lahir lahiriah zahiriah kita berdoa bahkan hati kita juga berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sama ada urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi ya, semua kita temukan kepada doa. Sebab itulah doa yang kita baca selalu rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Asyau mau kebaikan. Ya, dunia ada juga kebaikan ya. dia akheran. Itu kebaikan itu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan penilaian kebaikan itu daripada sisi makhluk. Semoga dirahmati Allah sekalian. <tuh> Apakah ni katakan doa? Apakah yang dikatakan doa? Ada para ulama men men men men men menjelaskan doa itu ialah bukanlah satu tuntutan bukannya kita sebagai hamba menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah tunjukkanlah hujan katanya menuntut kepada Allah supaya memberikan hujan, tidak ya yes. jadi satu ulama setengah ulama tidak mengatakan doa itu ialah tuntutan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi sebenarnya doa itu ialah penyerahan kita diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Penyerahan diri kita. Sebabkan so, kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyirahan diri. Artinya menyerahkan segala urusan kita. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa. Disisiri dengan usha dan liba'is. Isya. Itu bagi al-isunlah wa'ala. Wa Bukan sekadar doa saja. Usha dan isya tak ada. Ya. Yeah? Tak jadi. Usha saja. Dan isya. tetapi apabila tidak ada doa pun tak jadi jadi alusuna wa jemaah dia merujuk doa dan doa istighfar dan ikhtiar oke okay? baik okay. tuan-tuan <tong yang dirahmati Allah sekalian jadi ulama mendefinisikan uh, makna doa itu dengannya ialah dengan makna penyerahan Arti penyerahan kita kepada Allah subhanahu wa taala tentang urusan kita kita minta Allah berikan kepada kita urusan yang terbaik oke okay? Eh, kita kita kata, -kata ah, mohon supaya Allah yang ikut kehendak kita. Ya. Yeah? Belum tentu kehendak kita yang kita plan Itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Kadang-kadang yang kita plan tu bukannya terbaik di sisi Allah. Terbaik di sisi kita saja. Pada akal fikiran kita saja yang baik. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tak baik. Seperti itu kadang-kadang doa -kadang, kita ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita perlu kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Tuan-tuan rahmati Allah sekalian Berkenaan dengan definisi atau pengertian Doa itu Berdasarkan kepada Apa yang dijelaskan oleh Abu Qasim Al-Nasabani Dalam kitab syarah Al-Aswa'ud-Islam al Diciptakan diambil rumusan daripada ayat-ayat Al-Quran Ya Diambil ayat Al-Quran Dijadikan satu definisi Maksud dalam ayat itu Dijadikan satu pengertian Tentang Doa sudah perkataan yang sama. Tetapi maksudnya berbeza. Jadi Abu Qasim al-Asabani ni dia ambil daripada ayat Al-Quran. Kemudian dia jadikan pengertian kepada doa. Jadi banyak dari uwa setia. Walaupun banyak tetapi dia merujuk kepada satu saja kesimpulan dia. Ya. Yang antaranya dikata doa itu dengan mana ibadah. Ya doa itu dengan mana Iba, ibadah bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 1-16 wala sadu'u minjunillahi ma la yanfa'uka okay. wala yaduhu artinya, dan janganlah kamu beribadah kepada selain daripada Allah yaitu kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kau dan tidak mendatangkan hudarat kepada kau sadu'u, da'a itu sama juga daripada da'a ya doa kan tetapi di sini dengan makna menyembah dengan makna ibadah ibadah ya jadi doa itu satunya dengan makna ibad ibadah ya baik yang kedua dengan makna istikharah istikharah artinya kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala Memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dengan makna ibadah dan kedua tadi dengan makna istiwasah artinya dengan makna doa dengan makna memohon kepada Allah, memohon bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diambil daripada langit daripada ayat Al-Qur'an wa da'u syuhada'akum. Ya, dan berdoalah kamu minta bantuanlah olehmu kepada orang-orang yang dapat membantumu. Jadi maksud walaupun dalam ayat ini ialah istighathah, artinya minta pertolongan, meminta bantu, bantuan. Ya, nanti ulama buat tuan-tuan diambil ayat perempuan tadi sebagai definisi apakah itu doa. Dan yang ketiga, tuan-tuan ialah pengertian uh, dengan makna seru, dengan makna memanggil. mana memanggil. Yaumana da da'ukum, ini dalam eh uh, yeah, uh, surah apa ya? Artinya pada hari di mana doa di mana ia mendoa, adiknya memanggil kamu. Maka akhir zaman ini ialah memanggil yaitu pada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kamu yaitu dari akhirat nanti. Dan panggil kita seru untuk berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu pada hari hari kiamat. Jadi di sini dengan mana ya doa? Kalimah amri dan kalimah da'ah. Ya tetapi dengan mana seru? ya satu dan banyaklah lagi tuan-tuan makna-makna pengertian yang di dikumpulkan di, di, oleh uh, Syekh Abdul Qasim Al-Nasaf Bandi ya banyak sehingga ada tujuh ada juga banyak pengertiannya namun kesimpulan yang tua di sini ya daripada kumpulan daripada semua pengertian yang maksud ayat al Quran tadi Doa adalah ucapan permohonan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu disertai dengan karakter kerendahan hati uh, untuk mendapat kemaslahatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah uh, ad-Dibi seperti dikutip ada uh, pada satu ulama Al-Haqbi Ash-Shiddiq, Al ini satu pengarang dari Indonesia dan ya. banyak banyak mengarang buku-buku uh, Uh, tentang bendera wakilannya ya daripada uh, Syekh Hashbi As-Subiyyi ya uh, banyak di lebih, -lebih banyak saranannya uh, itu dikatakan satu kita yang, yang, yang bertajuk doa saja Iaitu melahirkan kita bukan bila melahirkan kehinaan dan kerendahan diri hanya menyatakan kehajat uh, hajat dan keperluan artinya kita melahirkan rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tawakkal tawallu atau quliyah Artinya tazaruk merendah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraksyakan ya, apa yang kita nak tu, jangan kita warfarkan kepada orang yang kita nak tu supaya tidak menjadi kewujudan tidak menjadi riak, kita berdoa artinya, ada sufiah, ada perasaan uh, sini, artinya, sini, jiwa kita ya daripada menunjuk-nunjuk kepada orang lain tazaruk wa bufiah ya, ini menunjukkan gabungan berdoa itu ialah lahirnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ayuba daripada batin kita nah, hati kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadahlah kita berdoa Allah buat lain sambil bertemu ni ya tambah orang sendiri tanya ni ya tanya lawa apa ni baru kami sini kami doa tangan ada ya ada juga kadang-kadang doa tangan main tangan. Jadi tidak ada kesungguhan di dalam berdoa. mulut saja. Amin amin amin. Dan imam baca pun dekat faham juga. Kan. Do amin kita, ya? Ada satu di di di di di di di di di di di di di orang di di di di di di di di di di di di di di di di Allah di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di Ya Allah ampunilah jenuh-jenuh kami tu Jelap-jenuh, silap-jenuh Macam mana tak tahu eh? ha, Jadi ini tahu Jadi yang betulnya Allah ampunilah jenuh mana Ya Allah ampunilah jenuh, jenuh kami Jadi tu imam ni macam Allah ampunilah jenuh mana tu Makmum amin semua ya yeah? Semua makmum, silap-jenuh, silap tu silap, mana tak tahu Ya yeah? ha, yeah. Jadi betul-betul lah Mana imam makmum pun kalau boleh Tengoklah imam macam apa, carilah terima Yang semua kan, tak pernah ada Seja sikit lah Haa, yang imam selalu baca apa tu Saya baca doa tak tukar tu Tuhan ya, Kalau tuan tengok praktis saya dia baca doa tak tukar Tukar bukti sikit je ya? ha, Supaya Tuhan kenang tu apa yang saya baca tu Carilah ya? ha, Makna dia Seperti kita dapat menghayat nah, tu doa yang imam baca Jangan amin saja Eh, ya? ha, Jangan amin saja Nanti imam baca selah pun amin juga ya? ha, tak boleh. Jadi itu kesimpulan dia Doa ini ialah satu ucapan permohonan, ada puji-pujian ada ya, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan syarat dengan cara-cara tertentu itu doa jadi dalam doa tu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ada tadarru ada rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada permohonan hajat daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya nah, itu dikatakan doa doa ya ataupun dipanggil dari istilah Rabbul Adab dalam Adliyah fil Akhlaq ia ya, meluncur daripada pihak bawah kepada pihak atas yang berkuasa. Jadi sebuah orang tuan tadi dikumpulkan oleh Sheikh Abdul Rasih Ennahdawi dengan makna doa ini ialah suatu ucapan dan pujian kepada Allah yang mengandungi uh, hajat-hajat tertentu dalam keadaan cara-cara tertentu, ya dengan meminta hajat tadi itu makna doa? Ia tentulah, ya, lah. Insyaallah. Jadi kurang-kurang -kurang kita tahu apa itu tu? doa, jangan kata doa apa, kita minta saja, ha, ada, ya ha, dengan cara-cara tertentu. <coughs> Islam ini semangat beli rahmat Allah sekalian. Apakah hukum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita itu berdoa hari-hari, eh -hari, kan? sampai kadang-kadang tak nak berdoa ni, pas maiang, eh sudah bangun, ya. Ya, adakah Tak silat ke Buka silat ke ya. Berdoa adalah merupakan Satu ibadah Itu konsepnya kita lihat Doa ini Ialah satu ibadah Ya Setiap amalan yang baik Disertakan dengan Niat Dia jadi ibadah Ibadah Mandi Kalau kita tak niat Mandi Dia jadi ada jadi ada, sijuk-sijuk saja, panas pun bagi sijuk tak ada niat sama, itu jadi, ha? ada. Tapi kalau kita niat kita nak pergi minaik al dan al diri kita, al-nubuhat minaik mana berita makan jadi emak, emak ada. Sentuh ke, begitu juga dengan hantaran kawin, hantaran kawin itu adat. Tapi kalau jadi kan mak cawin jadi ibadat ibadat. Okay. Kalau kita kerja 10 ribu jadi hantaran dia tak jadi ibadat. Dia hanya jadi ah ha? ada saja. Jadi ada taraf apa lah? Mana kita nak? Kita nak apa nak? Nak semua aja. Eh, nak selesai beri bayar bayar apa? Bayar dia wajib. Eh. Boleh dijadikan Aibadah kepada Mana Islam bagi ruang Untuk dijadikan Benda ni kepada Aibadah Untuk mengusir pahala. Ya Tapi kita saja Tak nak kadang-kadang ya? hmm. Jadi hukum berdoa Bila sebut Aibadah Maka Tentulah Ada hukumnya Tentang berdoa ni Ya Sebab itulah uh, Imam Al-Fazari Mengatakan Doa ini Ialah sebagai otak Dalam ibadah Yeah. Orang, -orang doa ini adalah sebagai otak Dalam ibadah Doa sendiri adalah ibadah yeah. Doa sendiri itu adalah ibadah Dan orang-orang yang Doa itu menjadi otak Bagi ibadah Apa maksudnya? Adil suhu Jadi bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita menghamburkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru adalah ada sifat Allah Subhanahu wa taala Allahus shalah. Allah adalah sempurna sedalam. Maka itulah Imam Ali kata, opah ini adalah uh, doa ini adalah obat bagi imam, ibadah. Ya, alah hebatnya tingginya. Ya. Doa ini di sisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Terdapat beberapa hadis Yang menyatakan tentang Doa Yang menjadi nas dan menjadi dalil Bahasanya Doa ini adalah suatu perkara yang wajib Yang pertama adalah Ayat Al-Quran Nas daripada Al-Quran Ya yeah. Udu'uni astajib lakum Berdo'alah olehmu Kata Allah Ta'ala akan laku Mohonlah kepada aku Astajib lakum Nasi aku perkenalkan penguatan kamu. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Udu'uni astajib lakum Menggunakan kenapa Fail Amah Ya Kata-kata perintah Ya Perintah untuk Udu'uni perintah Fail Amah Berdoalah oleh roh. Next saya akan perkenankan doa. Allah Taala perkenankan semua hamba-hamba kadang kala. Sebab itulah segala ulama menghukumkan orang yang malah berdoa, orang yang tanah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ila orang yang tahu sombong. Dia mengaku dia nampak saja, tak perlulah berdoa lagi. Ya, itu dikira orang yang sombong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala buka ruang kepada Allah yang Maha Maha kepada Allah Subhanahu Wataala dalam rukayah subuh ini asal jiblakum subuh doa olehmu minta Allah olehmu asal jiblakum. Subuh doa olehmu minta Allah olehmu asal jiblakum. Nasihat nak pertengahan, nasihat pengalas dengan pertengahan semacam itu, pasti kena ada syarat. Bukan sekadar doa di tempat. Kalau sekadar doa tunggu kambingnya juga tak jadi lah syarat tadi perhiasan, oh, bukan diri kepada Allah. Penyerahan diri, semula lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi syarat-syarat dan adab-adab tertentu, eh, yang ada cukup perincian khusus untuk itu. Jadi hukum berdoa adalah senarai yang kuat dan sempat tuntut eh? Kalau kita tengok tadi dalam Al Quran yang terdahulu tadi, semuanya menggunakan kalimah eh? P L ya. Di antara hadis dinyatakan oleh Mu'azz bin Jabal yang menyatakan artinya wahai Mu'azz demi Allah sesungguhnya aku menyayangmu dan janganlah kamu meninggalkan doa setiap kali selepas kamu sholat. Hadis lain itu kan dalam sahur ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'azz bin Jabal. Nabi kata, as, Demi Allah sesungguhnya aku sayang kat kamu. Dan janganlah kamu tinggalkan doa setiap kali selepas salam. Ini ya, hadis sahih dalam sahih. Wah, Lepas main berdoa lah dulu, baru nak bangun. Macam tak ada ajak, tuan, tuan Kita pergi jumpa sultan pun kita akan angkat kemudian undur tiga langkah belakang. Yang beradab kita dengan sultan. Ya. Ini apa lagi? Mereka man kerajaan ya, selemah alam Sakit dunia dan akhirat. Jadi ampun yang kita terlepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Istighfar dulu ya. Mungkin dalam sembahyang tadi kita banyak lalai, ya. Imam pun dan lupa rakaat sebanyak dengan imam-imam pun lalai. Istighfar dulu. Ya. Sama-sama laki pada imam. Kamu buat buat gelap. Ya. Yang belakang pun tak tegur semak dia. Ya. Ni hidup senang yang sebur. Ha, Itu semua sangat lekar. Eh. Ha. Jadi kita istighfar dulu. Jangan kita berlagak masa semuanya beribadat tuan. Kita istighfar untuk semua ampun kepada Allah Subhanahu Wataala. Takut takut masa semuanya tadi banyak silapan kita buat. Memang banyak silap punya Dengan makna ayat yang kita tak ingat dengan lalanya. Ya, eh? semuanya. Jadi selepas istighfar sebab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Janganlah kut terus bangun ke kubur. Itu tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfarmu. Ya. Syukur aos majalah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bangunan nak bangun tak apalah. Ya. Kalau kita rasa bid'ah, jangan pegang dengan bid'ah. Ya, gini lepas sembahyang. Bangunlah tak apa. Oh. Baik. Tapi yang bangun itu ada nas, Allah nah, Saya akan tanya dia. Adalah ya, kepada. Ada. Jadi kalau boleh janganlah kita beradab dengan Allah SWT. Jangan kita hanya beradab sesama manusia. saja Kita pentingkan adab. Tetapi dengan Allah SWT kita lupa adab kita. Mentang-mentang kita tak nampak Allah SWT. Kita tak buat kuasa sawiah. Ya? Jadi kita dengan Allah SWT. Walaupun kita tidak nampak Allah SWT. Tetapi Allah Subhanahu Wataala sucih melihat kita, memerhatikan kita, ya. Yang kedua nya, ayat pertama tadi. Jadi hadis setiapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca doa apa? Allah ma Allah ala dikrika wa hidrika wa hasna ibadati. Itu doa yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mu, muasin jabat. Lepas mai yang baca doa. Ini satu ini kepada mu'ah. Dan habis lain ada doa lain pula. Selepas juga. Jadi itu lah ulama ambil kumpulkan. jadi Jadilah doa selepas semua. Padahal lagi sabda kan mu'ah satu ini. Takkan satu saja baca doa kan. Takkan baca lepas salam wa'alaikum baca doa. Allahumma inni ala dikirika wa syukrika wa aslaimna nasib. Dah. Jadi betul lah ulama ambil kepada hadis ini. Ada Rabbana ya, ya. Uh, Ada. Allah ma'ina ala ibrikah, dikumpulkan dikumpul jadi lah doa selepas sembah sembahyang yang kita baca ya. Jumpa selepas sembah sembahyang. Dah baca doa lain pun boleh, asalkan kita ada berdoa, berdoa memohon kepada Allah, kan dan kita hamba yang itu, inna ilahi Allah Subhanahu wa taala sebab banyak rese. Ya, baik. Kemudian um yang kedua ialah hadis Daripada Zaid bin Aqam Ya kita tak aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa setiap kali selepas salat. Ya, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa setiap kali selepas salat. Allahumma rabbana wa rabbi kulli shayin. Allahumma rabbana wa rabbi kulli shayin. Artinya wahai Tuhan kami dan Tuhan kelian sesuatu. Ya, patut sambungan lagi. Ya. Habisnya ada doa selepas sembah sembahyang. Ya jangan tak baca doa lepas sembah sembahyang. Kita baca doa. Tak boleh panjang baca sikit. Jangan terus bangun ya. Saya ibu sangat. SWT, tak ada dengan Allah Subhanahuwataala sampai tak masa langsung. Ya. Sampai tak ada masa langsung, kesolah kerja. Sampai tak sempatlah berdoa. Ya. Tak sempatlah berdoa bukan lama. Orang kabotlah imam baca lama sikit doa dah. Ya. Kalau Alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak Allah Ya Imam panjang sebuah doa na. Panjang sebuah doa Ya Sedangkan kita dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik-baiklah kita ada-ada Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lepas bayang Ya jangan bangun dulu Bersi doa Sifar Banyak-banyak Ya berkira doa Dan barulah kita nak uh, Beradih tempat Ya. kalau tidak lah malaikat tak sempat nak tulis kita duduk di Tempat buat itu malaikat tulis ya ha. jadi kalau kita bangun kepada malaikat nak tulis ya karen Tollah Allah kepada kalian ya walaupun asal hukum berdoa itu adalah sunat dan ada kalanya hukum itu berubah menjadi haram ya ada kalanya bertukar menjadi haram Ulama' bersepakat Mendoakan kepada orang yang Bukan Islam Orang yang bukan Islam Ulama' bersepakat, mendoakan rahmat Mendoakan rahmat kepada orang Bukan Islam, itu adalah Haram Yang boleh, ialah mendoakan Supaya dia dapat Hidayah, itu boleh Ya Sebagaimana, selama Nabi SAW selam -selam Mendoakan Minta Abu Bakar tu, Syekh Umar dengan uh, eh Abu Zubair ni. Tapi orang dalam ni kena oh, Umar. Memohon ah. tak hidayah kepada Islam tu boleh. Tapi doa untuk rahmat, jawablah rahmatullah. Dan ah. jangan Yang ger Islam itu ulama sepakatlah. Ha? Ya. Eh? Tak boleh. Kalau ah, eh? ah. Karena doa doa pelepasan yang daripada Allah, subhanahu wa ta'ala di dunia mu Islam, betul lah. Contoh rahmati Allah sekalian. Doa itu juga contoh dia kadang-kadang berhubung dengan kata dan kata hubungan. Sesuatu ini, walaupun jauh, tapi supaya kadang-kadang kita tidak kita tidak jadi satu golongan yang menolak tidak bertolak langsung. Ya, yeah? dan tidak juga menjadi golongan yang sejahtera terus hanya mengharap kepada Allah. Atasin ada golongan yang mengharap kita semua. Ya, yeah? doa tak perlu semua kita. Ya, yeah? yeah? jadi hubungan doa dengan kepada dan kepada. Dan tanya rahmati Allah sekalian kalau kita tengok kepada yeah? dan kepada ini satu kekuatan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, yeah? bila tertetapkan sesuatu dia tetap lupa. Ajal kita tuh ditetapkan 60, 60 lah. Tiba-tiba kita minta doa supaya panjang umur, ya. Esok Sabana, esok Saban minta doa. Jika kali berjasi berjasi, minta panjang umur supaya dalam uh, panjang umur dalam melakukan kebaikan. Selain itu kita minta doa supaya panjang umur, sedangkan panjang umur kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita, kita ajal kamu bala yang takdiru Apabila datang ajal kamu maka langit takdirkan. Dan tidak dahulu, tidak cepatkan, tidak kemudian walau berusaha. Tapi kenapa kita ditutup oleh Allah Subhanahuwataala dalam ayat yang lain untuk mengunci saja nasib kita? Kalau ada allah dalam tetapkan ajal, dapat, dapat tak? Alangkah mungkin itu bangkapan kita. Eh. Ya, betul ni. Kalau tuan-tuan dan cucuk kandang 60 60 dah mati, siapalah berdoa kan? Ya. Ya. Baik, dalam masalah ini tuan-tuan, contohnya -tuan, tuan -tuan, dalam masalah ini tuan-tuan, dia apa itu? Ya? Eh bila kita sebut kata dan qadar dengan doa ini kita hubungan yang begitu rapat. Ya, tidak ada pertentangan dalam firman Allah, "Quduni asajjid lakum" dengan "Inna ja'alna ja, ruhu ja, ja, ja, wala yaqdurunka wala yaf'ulun." Ya, ayat lain kalau kalaq kuduni berdoa oleh mukmin itu mesti akan perkenankan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala apabila ya, datang, "Abudadaka ajaklah dan saya" dan saya kami tidak akan tetapkan tidak menghibahkan tidak akan lambatkan dan ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut di antara anak panjangkan umur ialah kena hubungkan filatul rahim betul mana bukan eh? ha. ada kan ada percanggahan kata ada sikit pun tidak ada percanggahan ya tidak ada percanggahan diantara ayat al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. Sebenarnya so, so, kita tahu ada golongan dalam dalam masalah uh, padahal dalam masalah uh, apa ni? Pada qadar ni ada dua golongan. Ya. Jadi dipanggil qadariyah dan jabariah. Ya. Ada juga kadang-kadang kita menjadi orang sini ada golongan qadariyah dan ada juga kita tak faham tiba-tiba kita, kita, kita, kita jadi jabariah. Qadariyah ialah golongan yang menganggap kita semua Urusan itu semua kita buat, ya. bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan kepada kita kebebasan untuk buat. Kita boleh. Ya. Itu pada kadaliah. Selain kadaliah, ya. jadi golongan kadaliah ialah semuanya terletak pada makhluk berdiri, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana golongan, jabat ialah lagi jabat Jabatnya artinya dikerasi Artinya manusia tak boleh dapat apa-apa Semuanya Allah yang buat Nah itu kita tahu Sebab itu dia tak benar Jadi kenapa? Tuhan bagi kita sakit Tuhan yang akan sembuhkan Itu golongan jabat, jabat ya, Itu golongan jabat, jabat Jadi orang yang sakit dalam perubatan Adalah dia terjambat yang terjambat Jadi kata Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkanlah itu tak bakal, tak kenal, betul-betul lain eh? Jadi alisina warna jamaah Ialah duduk di tengah-tengah Artinya dia berdoa Dan ada usha dan ehtiyah eh, Itu alisina warna jemaah eh? Padahal ia, dia Siti dan usha Usha kita yang Yang mengubah kita ialah usha kita Menolaknya baria Semuanya Allah SWT Nah, jadi adil tengah, jadi tengah tengah, tengah tengah, ya. Adil tengah, jadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga kena berusaha dan ikhtiar Artinya tengah tengah, ya. Karena kita sakit, kita kena makan ubat sebagai usaha dan ikhtiar okay. Ya, itu adil tengah mal, macam apa? Jadi tentang berkenaan dengan takdir tadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yeah. Dia ada dua masalah. syarikat syarikat. Dia dalam dalam takdir ini ada dua. Satu dipanggil Khadr Al-Mu'kram dan Khadr Al-Mu'kram. Ada Khadr yang tidak boleh diubah dan ada yang Khadr Al-Mu'kram. Salam Allah. Khadr Al-Mu'kram. Dungudah boleh juga dengar dah kan. Dungudah boleh dengar. Khadr Al-Mu'kram dan Khadr Al-Mu'kram. Oh. Nanti dalam kalah dia Taurat oh. Tapi insyaAllah Saya ingat tahu ya. nah, Semua-sebut Ada kadang-kadang Saya tak tahu ya. Nanti waktu itu lalu, lalu. Jadi Kaudah Mubrami Kaudah Mubrami Adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti berlaku Semua kepada Semua manusia Ya Semua manusia Kena menghadapi ini Ya Contohnya Kematian mati. Mati semua orang mati Tak ada yang cukup bumi tinggal sampai kiamat. Kalau hidup hari kiamat rugi dia tuan-tuan, tak dapat masuk Kalau ada kalau ada lah. tapi tak ada. Ya. Hmm. Takkan berlaku. Jadi, qada qadar ini ialah qada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan berlaku tak mubah ini dah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Kullu nafsin fitah yang bernyawa dan patul maut akan merasakan mati. Dan sebaik-baik peringatan itu adalah kematian. Kemati. Jadi tentang kematian di ajal kita ditentukan gila-gila jenis itu dipanggil qada' dan qadar ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap yang tidak berubah dia. yang tak boleh berubah dia. begitu juga rezeki kita rezeki kita tetapnya betul dalam semua hidup kita ni kita makan tiga ekor kambing ke tak lebih contoh rezeki kita tetap Allah takkan, ya sebab itu kalau ulama kaunselor berjalan ke buruh dia buat kajian kata dalam umur kita ni yang jadi penyakit itu jangan lebih daripada jangan terlalu lah. kita makan begini dengan begitu tak taklah tapi tak pastilah itu tuan-tuan tak ada langkah lain okey cuma apa yang masuk dalam waktu itu mula selesai dalam buruk itu atau itu adalah rezeki kita tetapi rezeki kita telah tentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak mana-banyak mana sudah telah tentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang ada juga hadis yang menyatakan tentang supaya kita bila buah sesuatu benda, kita akan meluaskan rezeki kita, menambahkan rezeki kita. Sebab itu kita doa selalu. ya Allahumma illa nash'alqa rizqan halalan khundibat. Ya Allah akan mohon kepada Allah akan rezeki. Soalnya bagi rezeki, nak rezeki lagi. Eh, bagi alam dan juga yang yang baik. Jadi ketentuan sedikit juga adalah kaudam mubram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua ialah kaudam Allah. Kerekaskan nazar ya, kalau masuk berido. Yang kedua ialah kaudam Allah. Kaudam Allah ini ialah ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Yang boleh diubah lagi, yang boleh diubah lagi. Atau mahu Allah, atinya dikantungkan, dikantungkan, artinya dengan dengan dengan dengan ada sebab yang lain boleh lagi berubah. Ha? Jadi macam mana kita nak kaitkan kembali dengan doa dengan doa dengan ajaran. Baik. Dalam kematian kita contohnya di situ ada persoalan ini pendapat ulama. Ya. Dalam ajal kita ini tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada percanggahan di antara ayat Al-Quran yang kita berdoa kepada Allah dan tidak ada pertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan persoalan ajal kita ini tidak akan berubah hidayah tetaplah. Maka kita tak boleh berdoa lagi dengan pendapat yang memuak. Dua tidak ada pertentangan. Kenapa ulama menguraikan bahasanya dalam ajal kita itu ada qada muallaq dan ada qada mubram. Takdir Allah Subhanahu wa tentang umur kita itu bukan satu saja takdirnya. Bukan satu takdir. Yes. Dia ada berbilang-bilang takdir. Yang pertama Allah malam takdirkan umur kita ialah 40 tahun. Mati. 40 tahun. Dan takdir Allah yang kedua, kiranya dia berpuas yang melumpuh ke suratul Haqil ada takdir kedua Iaitu 50 tahun jangan lari. Jadi yang 40 tahun tadi itu dipanggil takdir muallat atau demo mualah yang dikaitkan. Bila sampainya empat 40 lima puluh tahun itu kata mukram yang tidak boleh diubah lagi dah. Jadi tetap akan masih 50 puluh. Umur empat puluh tadi. Jadi, Alhamdulillah, artinya kalau dia buat hubungkan silaturahim sebagai disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara unsur hubungkan silaturahim ialah dengan hmm. di antara yang boleh mewakilkan umur kita ialah dengan hubungkan silaturahim. Jadi hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi ha -ha, selama umur dia maklumlah dia tiba-tiba dia ikut hubungkan silaturahim. Jadi cari saudara mara dia, ayam hubungkan dengan sahabat-sahabat dia. Maka Allah Taala panjangkan dia. sehingga pada waktu mubrak yang tidak boleh lagi ini umur Jadi ulama kata takdir usia kita ajal kita bukan satu, tetapi ada satu, ada dua. dua ada berjilat bilang mengikuti eksis kita. Kalau kita eksis dalam kebaikan, ya maka Allah Taala panjangkan. Ini berlaku kepada zaman Nabi Daud an-Nasrul. Ya, Malaikat Israel datang berjumpa Nabi Daud Dia kata Minggu depan Orang ni Sibuklah ini akan Akan mati Sibuk-ibuk sampai minggu depan Orang tak mati juga Jadi Nabi Daud Tanya kepada mereka Israel Eh dulu kamu kata Minggu-minggu ni Orang ini nak mati Sibuk-ibuk hidup lagi dia Lalu eh, apa ni, Malaikat eh, Israel Kata Jika ah, eh. dia kata Oleh kerana orang ini Orang-orang yang ditanggungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala usia dengan sebab dia melakukan kebaikan. Menghubungkan silaturahim. rakyat. Lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala usia, usia Ambil daripada adal perikasihan inilah. Para ulama mengatakan bahawa usia kita ini bukan satu, al-takdir kita bukan satu, tetapi takdir yang ada takdirnya adalah berbilang hilang. Dia akan aktif apabila kita eksis dalam melakukan kebaikan Berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi dia tidak bertanggung. Dia tera ayat Quran dan ayat Quran dan hadis dan had. Ayat Quran tidak bertanggung. Contohnya, okay. Masih belum ada ya. Jadi jangan saya sekolah berbual. Asyik ada itu ya. ada sedikit sedikit tanggungan panjang. Contohnya, biasa ada, tentang akar tangan macam mana, ya banyaklah kemudian datangnya cukuplah. segala itu apa yang dari daripada Allah Subhanahu wa taala. Lazimah itu adalah daripada kemanji sesungguhnya. Aqulu qaul hadza wa astaghfirullah liikum wa li sayyiril muslimin wal muslimat fastaghfiru lahu fa inna huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina اللهم إنا نشكرك إننا فيك ونشكر قلبنا فاشك ونشكر ذي الفضل الصادق ونشكر الأخ والأب ونشكر رسل الحلال الطيبة اللهم إن الله مجامل هذا جمع معلوم وتبغى قلما مقتبضا معلوم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وقنا عذب النار وقنا عذب النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تفضل الله Thank you.